בראשית פרק ט"ו. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם, במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכרך הרבה מאוד. ויומר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר.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 כה יהיה זרעך. והאמין בה אדוני, ויחשביה לו לא צדקה. ויאמר אליו, אני אדוני, אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויומר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה? ויאמר אליו, ככלי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם.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 מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, את הקיני ואת הכניזי ואת הקדמוני, ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים, ואת האמורי ואת הכנעני, ואת הגרגשי ואת היבוסי.